قران محترم اور کو د مولانا کارش اپ اللہ د درس قران دا 36 نمبر کی رسٹ چې بم مقام پټالہ بینک سره جمعات کې 14 721 کې شوړ د دې د میلاد او پټریسټی نشا تی توید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیر اور سوادی پرپرایټر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سغیک ستا واندس دے وائی تاجب دے کہ یقینا شان دادے لا يفلحو الكافرون لکامیابی کی کافران قارول کافرو اللہ والا مال ورگرهو لیکن کامیاب نشو ترغیب ورگئی اخیرت تا تلکت دارو الاخیرتو دغا کورنس نجعلوها قرزو منك دي لرا للذين نجعلوها قرزو منك دي رستاني كور لرا للذين داغا خالقو دبارا لا يريدونا چنغواري اغي علو وانسانو چتول في الارض پز مكاكي ولا فسادا نغواري رواني ولا قبطوخ كل انجام للمتقين متقعانو لرا دي من جاءا چاچرادو بالحسنتي نيكي توحید زان سرا خیرت ترالو فلهو غلرا خیرن غروالده بنه دوجد دو توحیدنا ومن جاءت بالسی ومن جاءت بالسیئه جاء جرال زان سرا قیامت شرکو فلا یذلذینا فبدلن شو کل اکاسر ہوتا ابلس سیئات چکی غیبدو الا ما مغراغا کالو وجودی یا مرول کون کی ان الذي يقلن ان الذي يقلن اغزات ترغيب وركاي قران تا فرزات فرسکری دی الیک پتا باندې القران الرسول القران خلق تا لرات دو کا خامخا غ واپس کی تاله رہے پیغمبرا الی معاد الاغزای د واپسای تا پیغمبر اسلام تعالی وې قران او چې دم ک ځنه واپس کړي اغزایتا و بیاستا فتح رازی کامیابیگی با قل او آیا ربی رب زما آلمو خفیجنی منجا ابلودا چا جرانا هدایتا ومن او پیجنی خواغسو هو جوی اغا فی دولال موبیل پا گمرا اخکارا کی وما کن تا ترجو انویتو چی تاو میت ساتا ان یلقا چراو بلیگ لشیل ای کتا تا الکتاب و او و پیغمبر استاداو میدنو چه ما تولا قرآن را کی الا رحمتا مگر دو وجد رحمتنا من ربکا د طرف درستان پتا فلا تكونن و خامقات مکیگا زوهیرا انداد کون که للكافرین کافران لرا تالا <تصفيق> ما قرآن درکو نتولا قرآن اس خلقو ترسای ادا کافرانو امدادی <متحدث> بنی ولا یسود دنکا مندنکی <متحدث> تالر لا کافران عن آیات اللہ دا بیان دا آیات الو زمان بعد اید انزلت پستاغین چتاتا را راولی گلی شیلی کا تاتا ودعو را بل خلق لرا الہ ربکا قبل اولو دا توحید دا ربستاتا ولا تکونن من المشرکین او خامقات تمکی گدا خلق د ا لا سرد بر حق او دان جوړي په پیغمبر خو شرک نکاو وختاب پیغمبر ته د امرات الومت یاندي ولا تدعو با الله تمہرا بلا سرد الله نا الها حقرر دبلګي اخر بل لا اله حقرر دبلګي نشته الا هو سوا دغنا كل شيء عليكون هر شيء مریدن کده الا وجهو ما ګر نابمړی دي مخت د الله ذات تعالی له حکم او خاصه غلا را اختیار دی او ترجعون او خاط هغه ته تاسو واپس کول شي سور قصص لاله په احسان سره خلاص شو او سور عنکبوت سور قصص پسې دا 29 نمبر سورته په ترتیب کې او پلوزول کی سوره انکبوتو دا سوره روم پسیده پچاسی نمبر سورتو سوره انکبوتو پلوزول کی پینزم اتیایم نمبر سورت ده او دا سوره روم دا رستو ناظر شوه دی په ترتیب عثمانی کی دا روم نمخ کرده او پلوزول کی دا سوره روم نا رستو ده دا سورت دا وسده امتحان با خامہ قاریزی خا امتحان با خامہ قاریزی خا چې دی مان راړو هر امتحان نو ول الله پتاونه خامہ قاریزی فريق بلا پوه شوي د نمبريات کې دا, خا نمبر دا داوځ ذکر دا دماغ کی صورت سره رباتو مخ کی صورت کې الله په خپل توحید باندي دلائل عقلی ذکر کړو او دلتا پیدری قسم دلائل ذکر کئی عقلی نقلی او وحی پا دی خبر پوشوئی کنے گئی عالتا دلائل عقلی او دلتا دلائل صدی نقلي عقلی او وحی دی ده سورت خلاصه صدا صورت سورت خلاصه صلور بابونو کی تقسیم دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دلوم الله اللہ دعسی اللہ الرحمن الرحیم چی عامی او خاسی میرا بانا ایک کون کے دے شروکو پا سور عنقبوت لام میم اللہ خپوئے گی پا او په مطلب دا دی حروفو دعوت سورت احاسبان ناسو آیا قیال کئی خلق ایو ترکو چه دی بپری خودشی ای اقولو صرف پدی چه دی وی آمن نامن ایمان را اوڑه دی و هم لا یفتنون او پا دی بانی باز میختون نرازی دا گمان مکوی چه منگ ایمان را را, را باز اوز با تشی مزید نا نا دا حلال و دا حرام و او د فتلو د جهاده د دعوتته د دتیان مخام مخار راځ او ل مخېوا راغلی او که نه وله د فتنله یقیل منګز مخ کړله نه پا خللکومل قبل چې دد نه مخې فلهله من الله اوله ځنه دخ مخښ کاره کې الله غ خلک لالب نه مطلب داري چېله پو نو اوځان پو لا لا تد پیدایش نہ مخکل خلق المخلوق معلوم ده وللا علم مطلب دلته جداواله ده یو وي زر خدین داره ما په دین چاليغه ما بل ويزو لا ويزو تاسو یو بل تحکار کوم چې کله امتحان راشي پته بولنی فل يعلم ان الله ها مخاحکارته الله الذي لا خلق صدقو چه غير اختيار ولي په خپل ایمان کې ولي يعلم ان الكاذبين او خامخخ کارته یالله خلق چا غی دروغ ويولکیدی ام حسبالذینا آیا ګمان کوي آغا خلق یعملون السيئات چ کی غیبادو د سګو بالیده ای یسبقونا تاج غیب اخلاص چې زمنګنا زماله مخکی شو خلاص بشي دا ګمان کوي سا ابا یحقبل بده آغا چې دای کومه پیسه لا کوي کومه پیسه کوي لا جمن بد الله نخلص یمن ببد کو مال کنه یارجو سوچ یاقید ساتی لقاء الله ہے لملاقات تعالی فانا اجل الله یقینا نتا د الله لا عتل خامخراتل کیدا وهو السميع الاليم خاص د الله اور یدن کے پوی دے ترغیب ورکه جہاد او قتال فی سبیل اللہ تا و من جادل چاچ جہاد کو wale ma jugahdo ya qinan ga jihad kai linafsihi fayda e khulzan la adal so che qala kai pa din ke qada ka qala fayda dar har insan zal la ta sura agli adal to us pa baran ki aw garmai ki nashe da allah quran zaka wai qada ka qala zal la kai dare ajr يقيننا لأبي فروادي عن العالمين دا مخلوقاتنا بشارت ور كي مؤمنانو تا والذينا خلق آمنو چه ما نرادو وابلو الصالحات وكرون كي موافق وصلد لنو كفر اللهم ها مقاما برجو دا دينا سيئات ايم قناول دا دي ولنجزيا لهم ها جو دای دغه کول کی او وصاین الانسانہ ته حکم کړی د من بریا ادم ته دیوال دہی په بارد مور پلان درته حسنا دغو کولو مور پلان سره اول حق د الله اور بس حق د مور پلان دی و انجاهده که کلا مور پلان کوشش کئ پتا د صلی تو شرکا اده د پال چت د بر خاول جوړ کی بی ما سره ماغا لئی سلکا چی نشت تال را بیهی داغ پخده ای توب و شیرکات تو علمون س دلیل نده دغم و رپلار خبرم من فلا تطویعو ما نده خبرم من ده دغم و رپلار علی مرجعو کم خاص ما توا پسیست تاسو ده فاونب بیو کم زبا خبرم تاسو بما تعملون فاق ما نیچی تاسوی قانون اللہ کی مور اپلار سرخه کواه که مسلمانان دي, دي. او که کافر دي او که دا مور اپلار تاته د کفر شرک نارواه او خبره کئی و دا دقه مور اپلار خبره او بیا نمانشد پوش وی والذین آمانو دشارته آخلک چیمانی راره واملو الصالحاته او اکاروله کئی موافق دا سلت لن ادخلن لهم خام خامنگ بنان باسو دیل را فی الصالحین پا جماعتاو تولی دا لیکارو ومن اللہ سے زجر ورکی منافقانو تا زنید خلقنا مناغ سوکی یقولو چوئی آمننا باللہ مگ ایمان را ورد پالا فیدہ او دیا کلچ تکلیف رسول شیاغتا فی اللہ دا اللہ پا بارا کی دا اللہ دا دن جعلت فتنه اللعن فدغى سريع او دغى كاس اغا او گرزي عقب مصيبه او تکلیف دخل کو چه دله ور کړي دي كعذاب الله وي گرزي پشان د عذاب د الله دلرا ولا ال جاء نصر او كجر راشي امدادو بر ربك د طرفه درفستان لا يقولن لدر خلق و اي الا كنا معكم يقين المنتصر يو دمال غرزي لهي اولصل الله آیا د الله بعاالما خپوی دکې بېما پاغې في سور العالميل چېې پهود مخلوقات کې ولا ع الله الذينا خا مخخ کار کې الله غ خل عملو چې ولا عله الملاافقين او خاام الله کارکي باف قانو لرال ممل خواغي چې مادراري اموسیبتون رازی ده اللہ ده دین پا بارا کیده ورطکلکو لاری ام منافق سده ده خود دفایده غرازی ده کفایدی ده ده ویزه ویدین کارکوم او کفایدی نی انو ده ویزه موسیبتون ده اللہ ویزه دادوالا پی جنم وقال اللذین کفرو وی اغا قلب چه کافران ده چی ایمان روڑه ده سورت وی کافر اتبعو سبیلنا وروان شای زمن یاقیدی و دل پسی رازی سریع سا مسیبتونو که زان اختا کرده مزو جوان تیر کئی من چی سکو اغو کئی نایو ارتوی بایی دا خود گناہ کارده نایو ارتوی سنه و دبایو ای داوی دل زوجتون و اللح مل قطایا کم امن ببارکو پخبرو سانونو ستاسو گناونا نا اللاوی و ماهم نایو داگا کافرانو ای مسلمانانو تیسینا دا بولی دا جستا دا گناه زی موارزیم بی حاملینا پورتکا انکی من خطو آیا هم دا گناه انو دا غینا من شئیل سر برشی اننا هم یقین اندائی چی دی لکازی دی ها خپل گناه ام کریو ځان سره سر بیلاری کئی دا خپل گناه بوجبا پی امی دا بلی کم بیلاری کری دا غی بوج پی امی ولا يحملن ها ما خدي بابار کوي پخپل زانلو اس قالهم بوجنه دخلوا جناولو وعشالن او بار کوي بوجنه ما اس قالم سر دخلوا بوجنه دلور خلک بي لاري کړيدي ولا يسالن ها ما كات پوس با كور شدا غينا يوم القيامه فرزت قيامات عما بارد خبرو کي قالو يفترون کیو داید دا آغیلران آغیل دا زان نجو رو انکی لو زان نجو کریز وستا دا گناه پیٹ آخلم دلیل عقلی نقلی دا نوح علیہ السلامنا پا مسئلہ دا توحید او پرد دا شرکو پیغمبران اللہ ذکر کئی ولقدار سلنا نوحا لقنن منگلگرنو علیہ السلام الا قومی قومداغتا فلبسا فیهم دان تیر په خپل قوم کې د پیغمبرانو درن الف سنتل زر کالا الا 50 عامه مگر 50 کالا نه نور علی سلام 50 د پاسه زر کالا عمرو د ایتول جوندو دا پیغمبرای جونده چې خلکو ته د دعوت کار شروع کغه د هنیم سوا کالا دومره وقو وسلګو کسانو ایمان را سود لب ده دین کار کار سو را دا بکاینو که لگو خلقو ایمان را را و که دیر را را فاخده و متوفانو فس اونیو دا غیل را اغا عذابو چرا گیره انکیو دایل را لبارانو دا, دا سیلو مصیبتو نادو بو پرالو دسمکیو دا, دا اسمانو برا گیر اکلو او حال نه چه دا شرک انکیو فانجه ناو خلاسه ورکمند نوح علیه السلام تا واصحاب السفیلتی اغا کشتای والا خالکو تا و جعلنها گرزولی دفنگ دا کشتای آیتا نخدا عبرتو لیل عالمین دپارا دا انسانان و دا, دا پیریانو دیم دنیل اقلی دا اسقال لقومي كل چاغور خپل قوم تا عبد الله بندگی وکي دا الله وتقوه او داغه له ویږي زاليكم دا کار کم کار دا دا الله يوازي بندگی دا الله نه يرا خير لكم قر دتا اصلرا تلكم تعلم الکتاسه وي گئی الا ما تعبدونا يقن تعس بندگی کوي من دون الله د الله سوا او سان د و تخلقونا اتاسو جوڑوئی پا اللہ واندی افکان در اوگو چتاسو اعداد اللہ سر شریکان ان اللذین بیشکا خلق ان اللذین بیشکا کسان تابدونا چتاسو دا غی بندگی کوئی من دون اللہ دا اللہ لا یملکونا غی اختیار ندری لکم تاسو نلا رسطان دا خوراک در ذذر باندې باران کولشی او نه دل سرغونه کولشی فبتقو الٹا وئ عند الله دا الله سرا ارزقا خراق وعبدو يوازي بندګي کوي دا الله واشکرولا اشکر ادا کوي دا الله الیه ترجعون خاصغه ته واپس کولشی وانتو کذبوا کچری تاسو تکذیب کوي ریس نقصان نشي رسول متا اولی فق قدذبوا یقیناً درو جلوال کریو اممون ٹھولو من قبل کم داسی طولی چه استاس نمخ کی تیر شوی دی وما على رسول او نشت داللہ پا پیغمبر اللل بلاغ المبیل مگر رسول خکارا اولم یاراؤ دلیل عقلی آیدین گوری کائف یبدئ اللہ الخالقا سرنگ اللہ رمب پیدایش کرده يبدا الله الخلق سرانغي رومبه پیدائش کړل ده الله ثم يهدو ده به مبارک دې پیدائش لرا ان ذلك على الله يسير یقینا ذاكر خو الله تاسان ده قل تورته اي پیغمبر سيرو وګرځي فلارض فزمكا کي فانظروا سوچ او فکر وکاي كي. كيف بدا الخلق سرانغي رومبه پیدائش کړل ده الله ثُمَّ اللَّهُ بِاللَّهُ يُلْشِ أُنَّشْءَةَ الْآخِرَةَ پیدا کئی بے پا بل سرا رستانی سرا اِنَّ اللَّهُ بِشَكَ اللَّهُ على گل شئن قدیر فارشی سطاقت لرول کې دے تخویف دنیا او آخیرتو اودارنگی بشارتو یعظی بومن یشاءو عذابور که اللہ چاہتا چهو غاری وَيَرْحَمُوا رَحَمْ کَيَ اللَّهُ مایشاءو چبالی چاله جووالی و الی توقلبول خاص اللہ تب واپس کول شیطاس و ما انتم لیتاس بموجی سینا اجس کون کی اللہ لرا فل ارض پزمک کی ولا فی السماء پاسمان کی سید اللہ نے پزمک کی آسمان کی پٹشے او تختے او اللہ کمزور ہے کہ نشی بولے و مالکم نشتاس لرا بدون اللہ دلانا سوا مِن وَلِیِ الْسُخْلَاسِ اُنْكَ وَلَا نَسْوِي رَهُ نَسُوكِ امداد کَوْا اُنْكَ تَخْوِی فِي اُخْرَوِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا آخَلَكْ جِنْكَارِ كَي لِعَيَاتِ اللَّهِ دَعْلَادِ دَلَائِلُنَا وَلِقَائِهِ اَوْدَ مُلَاقَاتِ دَدَعْلَانَا اللَّهَ تَوْحِيدٌ نَمَنِي او قیامت امن منی اولای که دغا خلق یا ایسو ناومید مرحمتی من رحمتی در احمت زمان اللہ وی اولای که دغا خلق لهم عذاب العلیم لیلر عذاب در ناک تے فما کان جواب قومی هی دامیانس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر خبرو او اس بیاش و روشو در ابراہیم علیہ السلام فما کان جواب قومی نو جواب در قوم در ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ان قالو مگر غیوی او قتلو او وجنہی دے او حرقو یا اس وضعوی دے فانجاو اللہ خلاسے ورکہ ابراہیم علیہ السلام تا اللہ من النار دا غورنا ان نفی ذالکا یقین ان پدی کی لہا یا تل دلائل دی و فیدہ چاہتنا لقاو من آخل کو دپارا یعملون کالاوی ابراهیم علیه السلام انما یقینا آغا اتخستم چه تاسو نیولی دی من دون اللہ دالانا سیوا اوثانا البتانا مودتا نواجد ملی جورولونا باینکم پمیانستاسو کے سواد لب تاسو دائی دید پارا نیولی چه یو او پی دوستاناو تعلقات جور شی از زکر چه چه حقیده یویدو یو بلسرمینا محبت کئیدو د داداخل لاله بوتل تاسو دی دپارهړدي ف حياتیت دنیا پهژ د دنیا کېمل قیامتي بیا پرو د قید ی فرون کار به کوي بادو کوم زل ستااسونه د بعد د زننوونه مشرران به د کشرران نه کوې شرران به د مشرران ل کوي د تاسوم دلارري کوي غغ ب نه و بعد کوم حالت کو زل وَمَا لَكُمْ سَاعَدُوا سَيِّدَهُ سَأُنَارُدُ وَمَا لَكُمْ لِاشْتِطَاسُ لَرَا بِلنَا سِرِيلُ سُقْمِدَاد كُونَ كِ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ فَاسْتَسْتِق فَتَصْدِيقُكُ دَإِبْرَاهِيمُ دا عَلَيْهِ السَّلَامُ لُوطُ لُوطُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَامَت لَبْنَ دِ چېر إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ پلي دو باندې رستو لُوطُ عَلَيْهِ السَّلَامُ باندې باندې راړو نَنَاي مان پي غَمبر کي د مَخ خو لوت znaj痴�� streamlineu میتو تصدقوا لا تا استكلون دا حق دی لوت صلیم ái tim براهیم lay دا, دا, دا ترزویه او خا لا دا اروارو ابراهیم علی صلیم لوت علی صلیم لا دا د علی صلیم اروارو درور زویه او خا انین نا پوی گئی که نا پوی گئی لوت صلیم براهیم علی ڈرور زیئو وقالا ویوی انی مہاجرون زہو حجرت کونکم الہ ربی آغزائتا جی زمان ربی غواری چاوی ابراییو علیہ السلام دے پکوفتی کوسان مکلیو کوسان لاغین حجرتو کو حیرانتا اور دا حیران بیا فلسطین او شامتا ایلہو یقیناً نرب ما هو العزیز الحکیم اغزو رو رو حکمت فالا ذات تے وو له اوار کمنگ ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق اسحاق علیہ السلام زوئے و یعقوب یعقوب علیہ السلام نوسے و جعلنا گرزولی دی منگ فی ذریتی پبچوت ابراہیم علیہ السلام کے ان نبوتہ والكتاب وارقول الكتاب واتينا ورقمي درايو السلام تا اجرو بدل دتو په دنیا په دنیا کې وانه يقل الايبراهيم عليه السلام په اخرتي په اخرت کې لمل صالحين قامقاد قاميابو ندي ولوط اللي غلبو لوط عليه السلام اس قال لقومه كلذوق بالقنطه ان قوم يقلن خامخارات لکوئی بی حیائی تا ما سواقا کم محقی والننے کلی پتاسو بی ها پا دی بی حیائی کولو من احدین حصی او کاز من العالمین دے انسانانو و پیریانونا این لکم آیت تاسو لتاعتون الرجالا خامخارات لکوئی صلو تالکانو تا و تاقتعون او تاسو قط کوئی پا خلقو کو بانی لاری شو کیوں القالوم ساتي وتاتونا تاصورت لكوي في ناديكم تقبل بيټکو نه اجرته المنترى نارواوتا الگانو سره مليږي پخولو بيټکو نه اجروكي فما كان جواب قومه نو جواب د قوم درو تل سلام لو تل سلام تا الا قالوا الله عذاب الله ان کنت من السوادقین قیدر اختیاوی انکو لا سرکشا قالوهی لوتا لیسلاب ربی ای زمان ربا ان سرنی امدادو کی زمان علی القوم المفسدین پا خلق و روانی کون کو باندی ولما جاعت رسولنا ابراہیما قصہ کی تقدیم او تاخیر دیخا تا دی خبر اپ کوشوی ابراہیم علیہ السلام قصہ اپ ما کې بیان کرا نو ورپسې د لوط علیه السلام د قوم عمله او عقیده نو فرشتي الله راولې ګل ایبراهيم علیه السلام ته زداګي نبی علیه السلام ته tle ولما جاء ارکل جلال رسلنا فرشتي زمان ابراهيم ایبراهيم السلام ته بل بشرا وزیری قالو او یې غي ان اولکو اهل عاد القريه يكن المنخطبون اذا سی واقعا اذا خراكه او دغه خراكه او د قبره تولدي میاس کی پاتشوا الا ال یقینا الباشنده قال د دې کلی كانوا ظالمین دی غی زیات کن کی قال ابراهيم السلام ان في لوطا یقینا درکلک خلوت السلام ده قالوا فرشتو نحن اعلم من خبي جنو بمن فيها اغه جاله رچې دی په دغه کلی کې لانو نجیاله همغه من بخلاسه ورکوغتا واهله او تابعدارو دا غتا الا مره اتو مگر خلاصې باندې ورکو خزی دا غتا كانت من الغابرين دا خزاداغو داخل كنا چپات کې دونکو په آزاد کې را پیغمبر بيبي دا حج عقیده خرابه دا نه کفر او د شرک دا کافرانو مرګرتیا کوي الله سپرو واسه کی کبا جئیه ولما انجاعت رسولنا هر کلچرالی زما فرشتی لوطن لوت علیہ السلام ته سی ابیهم خفشو داغی پا راتلو ولی آخستال کانو نخم وصلت ادا شو زما د قوم ناکار خلق تا دی بیزتی بکی و دعا او تنگ شلوت علیہ السلام داغی دراتلو دا پا وجا زرعا د حیثیت دا پختو او دزلو پختای تنگ شو از ری طاقت تنگ شو فرشتو پی پوه شو خواه لوت علیہ می نتونه کنی قومتا فرشتو هاوری دو دا اکل کلم مخی کی اکل رستو کی وقالوی فرشتو لا تخاف تمیاریگا ولا تحضن امغام جنکیگا اولی لوت علیہ السلام خواه نپی جندل چی دا فرشتی دی پا پتو الا ملجو کا یقنا من خلاصی در توتا تا و احل اکاس پا تا بی دارتا الا و را اتا کا مگر خلاصی ندر کو بی بیستا تا کانت من الغابرین دا غادا پاتی کی دل کو نپا عذاب کی على آل حضی القریتی پا دی عذاب من السمائی لبرنا بما په سبب دا غی ته غی فرمانی کوي ولا قد ترکنا يقلن البريخدي دیمه من عادت دغه کلینا آیه تنخا بحر اسود تهور سمندر ده اته رول دي چزور ته قرزیږي نو بس برک کوي بین تنکارا لقوی عاقلون اخ خلق د پاره چاکل نکار اخلی ویلا مدیناله قلبی ومادینتا اخاهم یاو دا غینا رور دا غینا سبی شوائبن شوائب علیہ السلام دا سلورم دلیل نقلی ذکر قید شوائب علیہ السلام فقال اوی شوائب علیہ السلام یا قومی زمان قوم عبداللہ بندگی اوکید اللہ ورجل یوم الاخرہ اواقی دو ساتھ ای دروز رستانا ہے وَلَا تَعْسَو فِي الْعَرْدِ مَگر دائی پدیز مگن کے مفسدین دوانی کا ان کی فساد سدے ادھا الله دا مخلوق سر زیادتے کئے تلا نرخ پیمانا کی کمیع زیادتے کئے نو پدیو بانے اللہ خفقی کی دا ملک اللہ روانی فگذبو اغید روجن کو شعب علی السلام فاخذتهم فس اونی علا غیلرا ار رجفتو اغزلزل فاس بخو گردی دا غی فی دارهم پخپل کورو لکی جاسیمین پرمقی مرپراتو وعدا و سبودا او گلی میو عادیانو سمودیانو تا سوکو حود علیہ السلام او صالح علیہ السلام و, و قد تبین لکم ایقینن خکار تاسو لرا من مسارکنی هم دکندراتو ددائینا و زین لهم الشیطانو عادیانو سمودیانو تا شیطان اعمالهم آتیارون د کفر و شرک ددائی و صدهم منکر شیطان دای دا لرا علی سبیلی دا غلار دا توحیدنا وگانوه ده مستفسرین اقلمن ده مستفسرین اقلمنه خیارو وقارونه و فرعونه و او تباکرمیو قارونه و فرعونه و آمانه ولقنجا او موسا یقنان راغلو دیتا موسا السلام مل بیناتی پخکار او دلائلو وستکبرو اغیزان غتو گنو فی الارض پزمککه که وما کانو ندیدهی سابقیل مخی کی دول کی دال لعنه چه خلاس شی فکلن هریو اخزنانی ولیومن بزنبیهی پجرم داغو فمن همزنی پدائی که مناغ سوکو ورسلنه چرا لگلیومن علیه پاغو حاسبن کانی لکه قوم دلوت علیه سلامه و ب زل د دانا عاسکو خ صحال چې غه چغ و ل پ دا کې ماسوف خافنا چې خ کړو به غه الأارده پهم ک قده و من اغنا غسوکو چې معدوب کړو ل خون او ق وما كان الله ندي الله ل زیاده او کی پا غی ولی کلکانو لیکنو غی آن انفصاون پا خبنو زانونو یا زیمون زیاده کونکی صورت که اللہ مسئله توحید بیانه ای او مشرکینو تا مثال ورکی دا جولاگی د کور تاسو خود دا عبادت دا دا دای کوای ای ریل پارا چه دای با من خلاسی نو دا کور خونتا که دا کور چه سره جولای وچې زپکه دا ګرمه او سرزاینه د سیلا او بچ بچو لو جولګی کور کې دواړه خبرې نشته د ګرمه نه هم بچی او د سرزاینه نه لو دا رګی له مشرکین او عقیده د الله نسیوا په بل چا چې دا خدایان دی او کول شي له جولګی د کور مثال لري مثلا لذینا مثال د خلقو اتخذو چای دی ولدی من دون الله الله نسیوا اولیاء مددگاران او دوستان کبسنی لان کبوتو تده دا مثال پشان د جولاگی دی اتخذت بایتا جوکر دا جولاگی زان لکور جالا و این او هنال بیوتی یقینن دیرسوس او کمزوری دا کورنونا لبایتو لان کبوتو خامخا کور د جولاگی دی اکثر جولاگی پا کمور پروتی مشرک اگه مشرک پداشر کاقید پیراگیری لو کانو یعلمون کچر دا خلق کوئی دے اولو شرپ پینو الله این اللہ یقنن اللہ یعلم فوئیگی ما فاغی یدعونا چی دا, دا, لا دا خلق لابلی اندونی ہی دا اللہ نسیوا من شئئن دار شیزنا و هو اللہ عزیز الحکیم دا اللہ زور و رو حقمت والا دے داد جو لگی مسانونا صلح اللہ ورکی و ایدین خلق چی فائدہ وَتِلْكَ امساالو دا مثالونه نه دربوه بو منږدي لره لناې دپهله پو کوو د خلکو وما یالو او نه پوږې په د مثالو دې نفاده اخېلهلیمون مجر هغه خلکو چېغ علم لري په سوالې د الله پهدانیت او دله په دلالوړو سلنت باې پوهږي د خلق الله السماوات والأرض پیدا کردی الله اسبانوالوزم کی بالحق دپارا دحکارا کولو دحاقو ان نفی ذالکا یقینن پا دیکی لعایتا خامخا دلیل للمؤمنی المومنان دپارا پیمبر تووی امور مصلحا زمان کتاب خلقو تلولا مولانو تومو عمیانو تومو او پا مولانو کی زدیان شده لأول نرم جالك أو كنسا ميقينو بها لك صحشا اطلو أولولا ما غا أوحي إليكا شوحكو شو لشتاتا من الكتاب القرآن واقم الصلاة كو منزو إن الصلاة يقنا المنزو تنها من أقول كي عن الفحشاء دبي حيائنا والملكرية دنا رواهنا من سمن أقول كي وبادي مفسرين وي بمانزكي چولاري پدغه حالت کې تد نارواونه نه منل کړنو آیا دات چې موسکای خیر به نه شي آیا معنا دال چې بنظم سره توي مکه وې دا غدارونه لکه څنګه چې الله پاک ومنکول کوي تاسو پسوره نحل کې غالباً لستی دي ان الله یامر ال ان الله بالعدل والاحسان و اتا از القربا وينها عن الفحشاء حلاوم من کول کوي بنظم من کول کوي دا مطلب دی فشا غونه ته وي چې انسانې عقل پ پوهږي چې دا بددي لکه د روک شو ناه دوکشه ب د خللاقی شوه شو ل بې باندې د کافر عقلو کار کوي چې دا بدې زیاته دی او بکره راهغې ته و چې پلو صنتې ب نه کړي که د انسان عقل پ کار کوي که نه کوي پوهږسانې په خپل عقل باندې د بدی معلووبونه شو او که وخویا رسول داغینا منکری اګه تبون منکر کاروي او فحشا مانا دا قران او سنت ام نه کری او ظاهیره انسان عقل پیوبوي چی الهګه ظلم او زيات دي او بد کار دي ها ډېر اختاري فحشا ول ذکر الله خامق يعدو الله اکبر اور ایرغاٹ کی واللہ یعلم اللہ توہی کی ما پاگی تسنا اونچ تاسو کوي ولا تجادلوا تاسو بس مباحثه وکوي اهل الكتاب اهل کتاب سرا الا بالتي مگر پاغ طریقہ هي احسن وجاخ استدا هيسته طریقہ د بحث مباحثی صدا د قران او سنت دلائل پیش کول اِلَّا الَّذِينَ مَگرَا خَلَئِ ظَلَمُوچِ سَالِمَانْ دِي مِنَهُمْدَ آلِ کِتَابُنَا زَدْيَانَ وقولوا اوائي آمننا باللذي من ايمان رؤلن بها كتاب انزل الهينا جمان ترالي گرشوه ده وانزل الهيكم ترالي گرشوه ده وإلهنا حق دار دا من دقائز من وإلهكم حق دار دا من دقائز تاسو واحدون یقياو ده ونحن له مسلمون من خودك الله لرطابداري كون كيو وكذلك دخ کرنگي انزلنا الهيك الكتاب فنقرالي گله الذينا خل آناغول کتابه چېوررک د بګ د توتهيل يله به ایمان راړي په و پهې ق وها اولا او ددي کاسانونه منه غې يؤ به چې ایمان راړي په ق وما يشح به آياتنا او ان کار د کوي زمان دلالوناقاافون مگر کاذرا وما کو نوته تدلو چه تالو استل کرو من قبلی هی دو قرآن نراتلو نماخ کی من کتاب انسی کتاب ولا تخطو او نتا لکل کری دی بی امینی کا پخیلاستا اکثر لکل کېږي گی پخیلاستا اپا کار چې چه پخیلاستار کار که دا کا عزت کار دے تو اے پیغمبرہ ندے قرآن نراتلو نماخ کے تالو استل ندی او تالی کریم ندی کری او کدی کرے اذا النار تابل مبطلون خامخ داو حق به شک کړي او اباتل فرز تو خلقو صدا د مخ کې نو ورزي او دل کل کید ذات نه دل کل کای بلوا آیات دا قران آیات لده بینات اختارا فی صدور الذین اپراتدی پسینو داخل کو کې سوت العلم چیت ورکړ شه ده علم وا ما یچل بیااتنا اېل کارنه کې سماجته لایره نه الا الی مول مغرزتیان وقالو وای دی الاو لا انزل علیه او علی ګله په دی پیغمبر آیات المعجزي رب هی د طرفه دربد دهنا وتور دواجزی زما اختیار کې نه قل او آیا انوال آیاتو یقین المعجزی عند اللہ دخلی سر دی و انما انا نذیر مبین یقین زخویم یارور کونک اخکارا اولم یک فیم و نور معجزی غوار دا قرآن چی دا سر دی نا موجیزان دا آیا نده کافی دی لرا انان دا چی یقین المنگ را لگل دی علیکل کتابا پتا قرآن یتلا لستلش علیم الا في ذلك يقینا بالقران کے لرحمتا خمخ رحمت و ذکر او پلونسیت لقومین منون داخل کد پارا چی مازراڑی وک تاس زمار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما پ پیغمبرائے اللہ گواہ دے قر اوایا کفا بالله اور دے اللہ بیني پمیان زما کی وبینکم پمیان دحیسیت دگو آئینا یعلاو ما فی السماواتی اغا پویی کی پاگی چی براس مانونو کی دی والارد یو پاگی چی لاندی مکه کی دی واللزین آمنو بالباطل آغا سوک چی ایمان را ری پا باطل سمت لب دا غیر اللہ بان ایمان ساتی اداغا او بندگی کئی وکفرو باللہ اور انکار کئی دالا دیو والینا اولائک دگا خلق هم القاسرون هم غید تاوانیان ستااجونه ک لا ذابه اوغی په تع والستان عذابه ولو لا عجلون کجرېنیټ مسممن معلوما مقرره لله ذاو خامقاهغ بته ذابه الله وي معذابله یوق مقرر کړ دا مکې نه راځي ولا تیله خاامقا را ب داذاب دتا باغ دتنله او حال چې بهپاضب ل پوږي یاستااجونهکه غې په تا غواړطانه بل عذاب عذااب لره ولهجان لمایقین دوزخله مخفتون خاامقا را ګرهون کې دی بل کافرین کاافرانو لره کله یوما پاغرضب راګئ یخشاله ذاابو شپټ په کد من فوقهم. دا پاس دا دا ومن تحت هر جلهم. و которая لك. ويقول والله بورتوهي. زوكو اوسكي تاسو. ما هقع عذاب كنتم تعملون. ما صزا داغي. كنتم چوهي تاسو تعملون بشانا داغي. بشارت ورکي. یو سو خبر دلتا كي. وكخبر كل حلاقة كي دا دينكار نشي کولي. لناللازم كأكولاو دا بل پلاواشا. یا جومات کې سوق نه پریدی بل تلرشان چې بلکي نه کې بل تلرشان یا عبادي ای زما بندګانو الّذین آمَنُوا آغا بندګانو چې عبادت راوړدي الا ارضی یقینا سمات متہ واسعه کلعدا فیا یفعبدولو خازما بندګي کوی شرک نه کوي اگته واسه زوین چرتاب مرشم له مرګ نه خو اے سوک نخلاسی گی قرب اومبری گی بار بومبری گی کول لو نفس ہر یوسا الموت سکل کے دم دے ثم الی الہ ترجعون یاو خاص من تا واپس کول شي بشارت والذین امنوا کبو خلق چ ایمان راڑ وابل الصالحات کارن کی موافق نصن لنبؤ انهم خ مخ بور کوو منږدی ته ب الجی په جلات کې غورفل بګې تجری چې بږ من ت لا د دغه بګونه انارو سور قولی خادي نهفیا لی بهې ش پی کې ل اجرور عاملڅخې بدلا سواب د داسې کار کوون کو۔ خلق دا جا تا میلاویگی اللذین دا خلق دے صبرو چی صبری کرنے پا تکلیفنو وعلا ربیمی اتوکلون اخاس پا اقبل رب بانیزان سپانون کی درہ وقبرا دوڑای بچارتی و اللہ وی تا دی چنچونو تا ادی کارغانو توتیانو تا ای تنگوری اقبلو جارو نوگی پاسی اما خامچی رازی نی ججوری دککی تالا موم اللہ دوڑای در کئی کنن فوی گئی وی قع من دبتیل ډیر د زن د سر نه لا تحمللو نوړي ځان سره کهخوراک خپل الله رز کوه الله رکې خور را دغی ته و یاکو تاازته او دغه الله دون کې پوه د وله ارسال ته هم دېاپلی د تپوزو کې د دانا من خلق <تصفيق> استواې چا فاکې دسمانونه وال رض ازمکه ووسخره شمسا چا په کار کې لګول دور والقامس پهما لا يقولونونه الله خاامخاو به چې الله ناررکله چې الله داکارونه کوي فله فون سررنګ والوله شوي د الله د اووا نه الله يغفر رزقا الله پرانيزي خوراك ليميشا او چاله جووالي مين اي بادي هي د دا بنديګارو داغنا ويقدروا الا تنجي له چاله جووالي د خپل بنديګانونا ان الله بكل شي عليم يقين ان الله پارشيز پويده بل دليل اعترافي ولا انسان تهم کته تاسو کې د من باندې ننځله شوکرا ورهي ترې سمایه دبرنه ما انباران فاحیا جونډای کوي به باغی سرا الارض د عظمتہ بین بعد موتها پس تو چوالی د عظمتکینه لا یقولن الله هم قوی دا مشرکان الله د اکار کوي اول اوایا الحمد اسیفات تخریتوب لله الذی بل اکثرهم لا یاقلون بل کې ډیر د دین تزهید من الدنیا کتوه دی خلکو سره ریل پیسی او تاکی دی ازوغو قرآن تن ختم ازدکوما او قیما ما زرخو سنیش دی اللاو از دنیا دا اجوان لام او لبی لا دی پشان دا وارو واما الحیاتو الد... ها دی الحیاتو الدنیا نا دا دا اجوان د دنیا الا لہن مگر اسباب دا مشغل دی لتماشی دی ولائبون او لبی دی پشان دا وارو وان دار الاخرتا ترغيب اخرتا يقينا اغا کو رستانه لهي الحيوانات خامخا غجلدند پورا ژوندون غره لو كانو يعلمو کچره دای پوری دله دای دنیا په اخرت نه غورا کړي مشرکین تزجر ور بایزارکبو کلچ دیسوارشی فلفلکی پکشتای کی داو الله غیرا بلی الله لرا مخلصی لا پداسه حال کی که خاص کای لهو الله لرا ادینا بلنا دلت د دین معنا بلنا رقا یا الله یو از تر اور اسیگی فلما نہ جاهم هر کله چ الله خلاصے اور کی اگائیتا ال البر یوشتا اذا یوشریکون لا غان لالا سرا دبرخی خواهندان جوره اون کی دی پلانیگا خلاص کو دا انجام دادی خبر سشو لیت فرو عاقبت دا شو چه اگه کارو کی به ماداغن یا متونو نا آتا اینا هم که اللاوی وی, وی منگو تاور کری دی خلاص میکرو ولیت امت تا رو او دای مزیو آخری دنیا کی فصوف ای علمون زرده چی دی با پویشی اولم یراو اینو گوری دی اجاننا حرماً شنا بر زول د حرم آمن خاون د عمل ومن د غله كان آمنا الناسسو او تختول شي خلکه من الحولم چاپره د دانا د دا حرم نبار خلک تول شي افا بالباد فلی آیا پا تصرفو پا عبادت تغیر اللہ تبتادو یقمنون تا ایمان ساتی و بینیامت اللہ و دنیامت تالانا یک